втілити в життя чотириходову схему американських мафіозів, Мій дід Ганштер, батько – бізнесмен, я – сенатор, мій син – президент. Після фіаско 2004-го Янкович, а разом із ним Донецький олігархічний клан, надиво швидко повернулися у велику політику. На виборах до Верховної Ради України, що відбулися 26 березня 2006 року, партія регіонів набрала 32,14% голосів і посіла перше місце. Утворити більшість лише із депутатів партії регіонів не вдалося. Партії регіонів довелося об'єднуватися, із Соціалістичною партією України та комуністами, внаслідок чого сталося немислими. Всього лише через рік після перемоги Помаранчевої революції Віктор Янукович, людина безпосередньо відповідальна за масові фальсифікації на президентських виборах 2004 року, спромігся вдруге пробитися на посаду прем'єр-міністр. Янукович залишався прем'єром до призначення нового уряду за результатами позачергових виборів народних депутатів 2007 року, після чого очолювана ним партія пішла в опозицію. У лютому 2010-го Віктор Янукович узяв реванш. В другому турі президентських виборів переміг кандидата від опозиції Юлію Тимошенко. Янукович набрав 48,95% голосів, на 3,48% більше, ніж Тимошенко, 45,47%. Донецький клан став повноправним володарем України. Миттєво почалися жорсткі Кадрові чистки. На більшість керівних посад у державі призначено вихідців із Донбасу. Під час формування Кабінету міністрів, який очолив Микола Азаров, урахували не професійні характеристики претендентів, а регіональну належність і особисто відданість Віктору Януковичу. Більш ніж третина міністрів походили із Донецького регіону. Співдоповідач парламентської асамблеї Ради Європи по Україні Ханне Северсенен так прокоментувала зміни у владній вертикалі, реалізовані Януковичем протягом перших двох місяців після інавгурації. Я дуже занепокоєна. Я завжди знала, що в Україні вразлива демократія, але я навіть не уявляла, що впродовж двох місяців, відколи працює новий президент можна дібрати під себе уряд, скасувати результати виборів 2007 року, повністю підкорити собі Вищу Раду юстиції, Верховний суд, СБУ та навіть парламент. І то був лише початок. Перебуваючи в опозиції протягом 2007 року, 2010-х років Віктор Янукович зберігав хороші взаємини не лише із представниками Донецького клану, але з іншими олігархатами: Тірташ Тігіпко і інші, завдяки чому більшість із них підтримала його президентську кампанію. Після обрання президентом 2010 року. Янукович швидко засередив у руках своєї родини не лише політичну владу, але й усі фінансові потоки, примусивши країну працювати на одну сім'ю, чим налаштував великих бізнесменів, нещодавніх союзників проти себе. У лютому 2010-го сформований Януковичем кабінет міністрів зібрав представників щонайменше дев'яти різних груп підприємців. Внаслідок швидкої реалізації серії урядових змін до кінця 2012-го залишилися представники лише двох. А на початок 2013-го в уряді і взагалі в економіці повністю домінувала група молодих бізнесменів, друзів старшого сина Януковича, сирокоричного Олександра Ця група відома за назвою Сім'я Сім'я або сім'я Януковича це найближче політичне та бізнеслове оточення президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Новий олігархічний клан, створений протягом 2010-2000 14 років шляхом відколу від Донецького олігархічного клану Ахметова для встановлення тотального контролю над усіма сферами життя в Україні. До складу сім'ї зараховують таких осіб. Олександр Янукович, старший син Віктора Януковича, 2013-го, в рейтингу журналу «Кореспондент ТОП-100». Впливових українців посів третє місце. За освітою Олександр Вікторович стоматолог, через що у блогах його часто образливо називають Саша стоматолог. Після перемоги батька на президентських виборах 2010 року Олександр Янукович швидко став одним із найбагатших і найпливовіших бізнесменів України. Точно встановити, наскільки великі активи накопичив колишній стоматолог упродовж періоду царювання батька, до цього часу не вдалося. Відомо, що Олександру Юнаковичу належить Всеукраїнський банк розвитку, ПАТ, Внешбізнесбанк, ТОВ «Донбас» Тара, Макотрейдинг С. А будинок лісника. Ось один із прикладів стрімкого збільшення активів Олександра Януковича після обрання його батька президентом. Протягом двох із половиною років після інаугурації Януковича Старшого відбулося зростання активів Всеукраїнського банку розвитку на 1240% до рівня 2,5 мільярдів гривень станом на 1 липня